Mit? És most háttér magazin, Főszerkesztő Fiala János A vanabar Rédei Éva Mi? Akit arról fogok most kérdezni Hogy A lángtéka Amely az elmúlt időben egészen más polcra került különböző dolgok kapcsán, mint ahol korábban volt, és így aztán sokkal többen is tudnak róla, mint az én időmben, amikor létezett, mert akkor egy egyszerű könyves volt, most pedig egy fogalom lett, ami egyszerre jó, egyszerre rossz, de ezt most itt nem fogjuk kibeszélni, csak azért mondom, hogy ma a a más jelent az emberek számára, mint annak idején az én időmben, de amiért most a tulajdonost, az egyik tulajdonost felhívtam, az nem más, mint hogy az iránt érdeklődjek, hogy a lángtik a életében 25 év, meg egy, meg egy darab. Igen. E, milyen nyitvatartási időpontok voltak, és ezek az időpontok az idők folyamán hogyan változtak? Értem. Tehát 89. szeptember első nyitott a lángtéka, és akkor non-stop Miért? Ez körülbelül egy hónapig tartott, mert akkor videó kölcsönzéssel is kezdtünk. De ez a lelkesedés, az újdonság varázsa, ilyen még nem volt? Mi állt ennek a hátterében? Mert a non-stop uh -huh. az, hogy videó, tehát azt tételeztük fel, és ezt akkor még jól gondoltuk, hogy az emberek, akik éjjel valamiért, ezért azért nem tudnak aludni, azok szívesen megnéznének egy-egy filmet. Azt is tudjuk, hogy akkor nehezebb volt hozzájutni filmekhez, nem voltak még kereskedelmi tévécsatornák, tehát ez így abszolút... Mennyire volt rá, könnyű rávenni az akkori elő, eladógárdát, vagy azokat a taukat, akik éjszaka is kellett, hogy műszakot vállaljanak, hogy éjszaka is dolgozzanak, ami egyébként korábban valószínűleg nem volt vele járója az életüknek? Hát az újdonságvarázsal rájuk is hatót. Jó, de például ön az akkori gárdából kiválasztotta azokat, akikről azt feltételezte a koruk, vagy a fizikai alkatuk alapján, hogy jobban bírja, mint adó esetben egy idősebb valaki? részben uh, ez is volt. Én magam is nagyon sokszor voltam a készakor, tehát azért a bizalom nem volt 100%-os részemről, tehát nagyon-nagyon sokszor előfordult, hogy a legváratlanabb időpontokban én ott megjelentem, nem voltam még szerintem. Volt-e éjszakai pótlék? Éjszakai pótlék, hát bevallom, nem emlékszem. Meddig tartott az éjszakai műszak? Hánytól hányig? Tehát akkor az úgy nem szigorú beosztás volt, hogy este... 10 reggel nyolcig tartott. Tehát akkor volt a váltás a műszakban? Igen, igen, tehát mindig volt váltás, és legalább mindig kettő, de olykor három ember volt egyszerre beosztva. Hány kilométeres körzetében a Langtékának lehetett találni olyan videótékát, amely szintén éjjel-nappal nyitva volt, ha visszaemlékszik meg rá? Hmm, hát nem nagyon volt, igen. Talán a félúton volt, annyit azért hozzá kell tennem, hogy mi a Vikó céggel dolgoztunk akkor együtt, tehát konkrétan a történet gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy a Vico bocsájtott a rendelkezésünkre a filmeket. De nem milyen jelentősége volt? Most az, hogy nem kellett investálnunk a késletet, Nagyon lényeges uh -huh. lett volna. Sok film volt? Hisz, igen, elég sok film volt. És ami a dolgot még erősen megnehezítette, hogy akkor még a komputer nem volt elérhető, legalábbis számomra nem, tehát az egész nyilvántartást azt manuálisan csináltuk, és ez egészen bolszalmas volt erre. Kérdezem, hogy hánykor nyitottak, de sajánkor is, nyitottak, hiszen éjjel-nappal nyitva voltak. Mennyi ideig tartott ez az állapot? Okay. Mennyi ideig tartott ez az állapot? Ez körülbelül egy hónapig tartott. És akkor mi történt? Koz Utána átálltunk egy másik nyitvatartásra. Volt egyébként ennek egy másik oka is, ennek a non-stop nyitvatartásnak, hogy amikor meghirdettük az üzletnyitását, akkor azon túl, hogy videókölcsönzéssel foglalkoztunk, azon túl egy úgynevezett 5 forintos könyvásár volt a készleterejé. Ez alatt azt kellett érteni, hogy az üzletben az összes ott lévő minden 5 forintba került. Még egy pillanatra azt akartam kérdezni, mert elfelejtettem, hogy azt, hogy egy bolt éjjel Nappal nyitva van egy könyvesbolt, azt akkor engedélyeztetni kellett, vagy sem? Nem, nem kellett engedélyeztetni. Ö, nem. Mi történt egy hónap múlva? Egy hónap múlva aztán úgy döntöttünk. Még azt tisztázzuk, hogy ez a 7-7 napjára vonatkozott, az éjjelnapolisag? Igen, igen, igen, sőt, tehát mindig. Igen, sőt, Oké, rendben van. Mi történt egy hónap múlva? Egy hónaphova úgy ítéltük, részben ez az elevejtett 5 forintos készletet gyakorlatilag elfogyott már az első napok után, és, és ilyen módon okafogyottá vált annak a reklámnak a további tele, hogy akkor erről is beszéljünk. Másrészt pedig hát nagyon nehezen tudtuk megoldani azt a folyamatos üzemet, ami egy éjjel-nappal így lesz a tartásához szükséges. Mit tudtak nehezen biztosítani? Hát rérben a munkaerőt, tehát az kidőltek. a kidőltek? Hát igen, kidőltek, kidőltek, és azon kívül pedig, pedig a számok tükrében azt is át kellett látnunk, hogy tulajdonképpen gazdaságilag ez nem hoz különösebbet, sőt, inkább ráfizetéses, hogy ez egy ilyen való nyitvatartás, mint sem. Vacillált az akkori tulajdonosi kör egy hónappal később, ami egyébként nem túl hosszú idő. Nem sokat vacilláltunk. És akkor úgy döntött ez a tulajdonosi kör, hogy hogyan alakuljon a nyitvatartás? Akkor úgy döntöttünk, hogy továbbra is megtartjuk a hét mindennapjánval úgy nyitvatartást, azzal a változtatással, hogy akkor még reggel 11-től 11-ig voltunk nyitva, tehát a késő esti időpontot azt akkor is fontosnak éreztük, és sok éven keresztül a dolog így működött, hogy 11-től 11-ig voltunk itt hol. egy pillanatra, Éva, mert most egyedül vagyok a rádióban, és valaki kopog. Igen. <gül> Jó, kis türelmi. vagyok. Igen? De? Tehát nem tudom, hol tartott. A 11-től 11-ignél, hogy de később 10. nyitottak, illetve nem 10-kor nyitottak, de 11-ig voltak 11 nyitottak. 11-től 11-ig, és azt követően, tehát ez is tartott. Most csak egy hirtelen azért, az, az, azért szólok közben, mert ugye azért nem nagyon értéken berek, hogy egy műsorvezető mér áll fel, amikor valaki kopog, egyetlen mér kopognak. Múltkor, Uh, bevittem a TK-ba egy kis ételmaradékot, amit meghagyott a humpula azzal, hogy majd elhozom onnan, és az a hölgy, aki ott volt, szerintem nem ismert engem, és mondtam, hogy ezért vissza fogok még jönni, és kérdezte tőlem, hogy és akkor könyvet is fog venni, és mondtam neki, hogy nem, de az éva biztos megenged, és furcsán nézett rám, de mire visszamentem, addigra ráengedékei lett, vagy beszélt önnel, vagy menet közben rájött arra, hogy vannak ilyen bunkók, csak akartam önnek mesélni ezt a kis történetet. Nem vagyok meglepve. Nyilván észrevettem szövett, hogy az elmúlt másfél évben egy kicsit kicserélődött a személyzet nálunk. Aminek több oka van, de ebben most nem is a még nem. Ő csak ez eszembe jutott, hogy ugye, ugye én alapvetően akkor e, vezetek jól műsort, ha megengedem magamnak azt a luxust, amit e, néha nem engedek meg, hogy mindig elmondjam azt, ami az eszembe jut, mert az a legegyszerűbb. Tehát az embernek akkor kéne pisilnie, akkor pisilnie kell, kell keresnie gyorsan egy vécét és ott elintézni a dolgát, hogy ez ne feszélyezze, elnézés, hogyha hasonlat rossz. Na most mindegy, visszatértünk a 11-től 11-ig. Ez mennyi ideig tartott, mennyire váltotta be a hozzá? fűzölt reményeket. Ez elég jól beváltotta. Azt is tudni kell, hogy ebben az időben még kevés videokölcsönző volt Budapest. Tehát a videokölcsönzés az megmaradt ebben az időszakban is? Abszolút. Nagyon sokáig megmaradt a videokölcsönzés. A dolog aztán a későbbiekben egyre nehezebbé vált, lévén, hogy a videókölcsön száma szaporodott, tehát ilyen módon az a fajta privilégium az egyre inkább elveszni látszott. Másrészt pedig nagyon drágák voltak a firmak. Most vagy eltetszett tűn. Igen. Az idők során az új filmeket, és itt nagyon fontos az újdonság ereje, az új filmeket nem kaptuk meg, hanem azokat meg kellett venni. Uh -huh. Most nem akarok nagyon unalmas lenni, de a lényeg az, hogy egy ilyen filmnek a megvásárlása az akkori áron Dolván 45 ezer forintba került egy darab film. Emlékszem rá, mert volt, hogy elvesztettem, és akkor nekem is ennyit kellett kiszednem. És, és hát az így drága, mert hogyha kiszámoljuk, hogy hányszor kell ahhoz kiadni, hogy egyáltalán csak az ára visszajöjjön, és akkor még semmilyen, egy úgynevezett haszon nincs rajta, akkor ez nem túl, túl jó üzletnek. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sok filmetünk, amit mindenféle jogi úton próbáltunk visszaszerezni, úgyhogy a dolog rendkívül hát fárasztó és nagyon-nagyon megterhelő volt. Ez egy olyan periódus, hogy van benne párhuzamos időszak az útnal, vagy ilyen nincs. Van párhuzamos, akkor már az Odeon megnyitott, és az Odeontól is vásároltunk, sőt, lényegében tőlük vásároltunk filmeket, már kölcsönzés. Mennyi ideig tartott fenn ez az állapot? Már hogy a videókölcsön? Nem a 11-től 11-ig. Ez körülbelül két évig tartott. És akkor az történt, hogy? 11-ig, és akkor áttértünk a 10-től 10-ig, <gül> <gül> ami viszont nagyon sokáig tartott. De mi át a változtatás hátterében? Hát keveset. Mi azon az egy órán, oda meg oda? Meg vissza? Én nem volt, tehát hogyha megnéztük a forgalmi adatokat, akkor a 10 és 11 óra között realizált forgalom nem... Oké, rendben van, de akkor még nyitottak hamarabb. Azt feltételezték, hogy hamarabb is fognak jönni emberek, hiszen megmaradhatott volna a nyitásnak a 11, a zárásnak meg a 10. Igen, de az üzleteknek a jelentés része, és ez most már egy ilyen tradíció, tíz órakor mit ebből kifolyólag azt gondoltuk, hogy, hogy ennek nyilván van valami olyan előnye, amit mi is élvezhetünk, hogy na, tisztelnyitva vagyunk. És ez ennyi ideig tartott az állapot? A tisztelt ízik? Az eg egészen addig tartott, amíg a kereskedelmi televíziók nem kezdtek el e, létreni. Hát akkor valahol 96-97-ben állhatott be a változás. De addigra, mert a videokölcsönzésnek a varázsa is, illetőleg a gazdaságosága is olyan mértékben e, negatív irányba változott, hogy akkor komolyan el kellett gondolkozni azon, hogy egyáltalán érdemese a videókölcsönzést tartani És akkor úgy döntöttek, hogy a nyitvatartás úgy változik meg, hogy akkor először kellett számolni a videókölcsönzést, de továbbra is meg akartuk tartani a hétvégen való nyitvatartást is, tehát a hét minden napján, és akkor megváltoztattuk, amikor megszűnt a videókölcsönzés az egy legtelőleg megváltozott a nyitvatartás, ami a mai napig is érvényes reggen tisztől, ezt a nyolcig vagyunk nyitva. Ugye eddig beszélgettünk nagyjából egy negyed órája, ebben a negyed órás időszakban, amikor felvázoltunk hát elég sok évet, ezek mind Önként hozott döntések voltak a forgalom függvényében a tulajdonosi kör megváltoztatta azt, hogy éjjel-nappal 11-től 11-igről 10-től 10-igre, vagy 10-től 8-igra változtatta, amiben jóformán semmi más nem, aminek a hátterében jóformán semmi más nem állt, mint a kereslet kínálat. Igen. Ez most is így van. Most már azért van valami szimbolikus oka is a mit hatartásnak. Tehát túl azon, hogy Melyik nyitva nyitvatartásnak? A tízes nyitásnak vagy a 800 zárásnak? Mind a kettőnek. tehát egy reggel tízkor volt az, hogy minden nap, mit legyünk, inkább így mondaná. És mi ennek a szimbolikája? Az, hogy hát részben az emberek megszokták, és hogy azon túlmenően, hogy itt el akarunk adni könyvet nyilvánvalóan, itt mindenféle kulturális programokat szoktunk szervezni sok esetben vasárnapra. Ahogy ezt az elején a felvezetőben is mondta, hogy ez a lánytékhez már nem az a könyves volt, ahogy ez kinyült, vagy ahogy maga megismerte annól, hanem, hogy ennek valamilyen olyan kulturális háttere is van. És hát ezt akarnám én a mai napig is erősíteni azzal, hogy a hét minden napján ott vagyunk, tehát valóban... Ez egy fontos dolog, mert hogy ön is ott van a hét minden napján, hogy vajon hétvégén azt nem tudom, de nap is láttam, csak nem mentem be. Igen, általában ott vagyok, a, hát ha nem is a hét minden napján, de az esetek túlnyom a többségében. A hétvégekre ezt nem mondható el, előfordul gyakran, hogy bemegyek a hétvégén is, de alapvetően ez nem jellemző. Tehát úgy érzem, hogy az érdemi munka, ami a könyvesbolt szervezését és a, a áru beszerzését, meg minden egyéb ilyen, szükséges, hasznos dolgot értek az alatt, az hétközben zajlódik a hétközben. Amikor tennap megbeszéltük, azt, hogy már erről fogunk beszélgetni, akkor egyik a másikra jutott az eszembe az, hogy az önhöz legközelebb lévő gigaméretű könyváruház az a nyugati téren található a Griffből átalakított Alexandra. És az jutott az eszembe, hogy vajon az Alexandrának is vasárnap ezentúl zárva kell -e lennie? Ezt most nem tudom megmondani, mert ugye a törvény szövegében van egy olyan passzus, mi szerint a világörökség területén, illetőleg az azt követő védőövezet területén mentesülnek az árvot. És a nyugati tér az az? Az Én úgy tudom, hogy igen. Hogy ez a, tehát ez érdekes módon úgy néz ki, hogy a 5. kerületi oldal az nyitva tarthat, míg a vele szembelező vesztent például már nem tarthat De nyitva. ha egyébként nem tartozna oda, akkor zárva kéne, hogy legyen, mert az is azon az közé tartozik, ami méreténél fogva beletartozik ebbe a körbe? Méreténél fogva, de itt, itt több szempont van, ami érvényesíteni kell ebben a térvény végrehajtásban. Elsősorban mi az üzlet mérete, de amennyiben kisméreti az üzlet, akkor csak a tulajdonos lehet a pult mögött, legalább 20%-ban tulajdonos. Ez az egyik kritérium. A másik pedig vannak olyan pontok, amik mentesítik a árvatartás alól részben a világörökség területén és védővezet területén lévő üzleteket. Másrészt van egy ilyen passzus, és ez a legérdekesebb ami azt mondja, hogy a kultúrát kiszolgáló kereskedelemre nem vonatkozik a tilalom. Én teljesen indulatúan és szerintem logikusan úgy gondoltam, hogy ha valami akkor a könyvesbolti ki kereskedelem, az aztán kiszolgálja a kultúrát. És ebből kifejezőleg írtam is egy levelet a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, hogy, hogy ezt az álláspontomat meg tudják -e erősíteni. A levélben természetesen arra is kitértem, a mi ügyletünkre vonatkoztatva kértem az állásfoglalást, arra is kitértem, hogy mi vasárnapunként nagyon sok kulturális eseményt rendezünk, jelesül időolvasó találkozókat, és hogy akkor kérem, hogy ebben nyilatkozzanak. A válaszlevél, amit egy jogi, jogász írt, és nagyon hangsúlyosan leírta, hogy nem tekintendő állásfoglalásnak az ő által leírtak. De azt írta, hogy természetesen az kulturális tevékenység, ha mi szervezünk ilyet vasárnaponként, de tudnom kell azt, hogy ebben az esetben csak és kizárólag annak a szerzőnek a műveit szabad árusítanunk, aki ott ő, ő megjelent, mint a kulturális összejövettel szereplője. Magyarul, hogyha én neki van magát oda dedikálni, vagy beszélgetni, de azt nem tettem meg. Komolyan így van, hát elég de ez a lényeg. De most valamit nem értek, vagy eddig rosszul értettem, tehát nem a méret a lényeg? A méret is a lényeg, de azon túlmenedzés az is lényeg, hogy ki van ott a pult mögött vasárnap, illetőleg az éjszakai boltoknál éjszaka. Tehát vasárnap függetlenül, hogy a lángtika nem éri el a 400 négyzetmétert, és akkor, <tos> akkor, akkor túlzásba estem... Ha ott nem önáll a pult mögött a férje vagy a fia, akkor az nem lehet nyitva? A férjem vagy a fiam, mert az unokám is kinyithat, mert nem tudom, hogy milyen módon kell igazolnia a segítő családtagot. Hogy ez De nem nyithat ki eladó? Nem, nem. Függetlenül, hogy az önüzlete az 20 négyzetméter vagy 25 négyzetméter? Nem nyithat ki. Nem nyithat ki. Nem. Magyarul a lángtéka ezentúl március 15-én lesz ut már, március 15-e, az nem tudom, hogy már beletartozik-e. Már... Az, az, az, az amúgyis munkaszínensi nap, úgyhogy... Tehát, tehát az életben egyelőre, amíg meg nem változtatják ezt a szabályt, utoljára március 8-án lesz nyitva vasárnap a lángtéka? Ezt most még nem tudom megmondani, mert mi ugyanakkor abban a, idézőjelben, szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mi benne vagyunk a puffer zónában, ami a világörökség védelmi és mint olyan ezek mentesülnek az De Akkor miért kérdezte meg ezt a minisztériumtól? s akkor ezt még nem tudtam Mi az, hogy puffer zóna? Van a világörökségnek egy része? Van egy puffer zóna, De hát a puffer mi tartozik bele? A világörökségnek hány kilométeres újabb része tartozik a puffer zónában? Elég nagy, szinte az egész Belváros beletartozik tartozik a puffer zónában, leginkább az ötödik kerület a... Ezzel kapcsolatban önnek van írásos papírja, hogy ön a puferzónában van, és ezért nyitva lehet? Nekem van egy olyan térk, nem csak nekem, hanem ez hozzáférhető bárki számára a világörökség honlapjáról, hogy elfogadták azt a törvényt, hogy mi számít világörökségi területnek, és annak védővezete. Ott egy térképen be van jelölve maga a világörökség. Meddig tart a ha már itt tartunk elnézést? Nem vagyok tisztában vele? ön okosabb? A Andrássi út, a Dunapart. Én ezt értem, de, de a Pozsonyi út egésze, vagy. Nem, a, a világörökségi terület a mi esetünkben a Budai Nagy Antal utcáig tart, tehát ott van vége a világörökségi terület. És a Pufferzóna meddig tart? De a Pufferzóna az a katonai József utcáig tart. Tehát a Budai és a Katona közötti szakasz az pont a esik. De csak a mi oldani <gül> a másik oldala, az már nem esik be. Hát a modernita étterem, aki egyébként kinyithat melő étterem, ő már nem tartozik a pufferzónába. Isteni, nem? De egyébként még egy utolsó mondatot mondok, hogy, hogy ugye arra utaltam, és ezért is írtam a levelet, hogy a kulturális tevékenységet kiszolgáló kereskedelem mentesül a tilalom alól és a válasz szerint ez egy üzlet és kiskereskedelmi tevékenységet folytat, ezért nem mentesül, de ugyanakkor megnéztem a tea számok alapján lévő besodolást, ez a tevékenységi körökre utal a TEA-orszám, ahol a TEA-ornak a gyűjtőszáma az úgy fogalmaz, hogy kultúra és szabad időszolgáltatás. Most ezeket a, ez abszolút hivatalos, a tea és mindenhol alkalmazni kell, például amikor kötelezően igényelni kellett az online pénztárgépet, és ebben az esetben... Kimaradás? Az én álláspontom szerint, hogyha a könyvesbolt Teáorszáma megegyezik ezzel, mint hivatalos besorolási szám, akkor ez bizony a kultúrát szolgálja ki. Az, akkor legalábbis, amikor ugye kötelezve voltunk arra, hogy online pésztát jöttet vásároljunk. De erre vonatkozóan se kaptam még senkit. Hát ember legyen a talpának, aki ezt érti. Örülök, hogy megosztotta velem mindezt, majd kilenc órakor jó eredményeket produkáljunk. Hát én mindent elkövetek. Most már kíváncsian várom én is a további fejleményeket. Agyament megtartom az egész ötletet már úgy, ahogy van és teljesen előkészített és kaotikusnak. Hajrá lángtéka, ébresztő lángtéka viszont hallásra Önök nem egy őrkény egy percest hallottak 185 másodpercük van arra hogy reagáljanak, ha akarnak A többit remélem Legyőzöm ébrem Ami az álmon, Szívemben lábnyom A költő évem átmos a vérem Megtöltöm magam Megtöltöm szívem De mi a lábnyom de tudják, még megnézem, hogy itt vannak-e. Másodpercek alatt össze akarok gyűjteni, 125 másodpercünk van, 10 telefont, vagy 15-öt, amennyit lehet hogy ez vicces vagy nem vicces felírtam vicces és nem vicces 353 figyelek szívemben lát nyom örökké elnyom jó reggelt. szerintem nem vicces a jó reggelt köszönöm halló. halló jó reggelt nem vicces köszönöm halló nem vicces köszönöm halló Halló, jó reggelt, nem vicces. Köszönöm. Halló. Jó reggelt, nem vicces. Köszönöm. Halló. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, nem. Köszönöm. Jó reggelt. Nem vicces. Köszönöm szépen. Szerintem, se so az egyébként. Jó reggelt. Jó reggelt. Egyáltalán nem vicces. Köszönöm szépen. Halló. A katasztrófa, nem vicces. <gül> Köszönöm szépen. Hello. Hello. A kérdésre valaszoljon. Te vagy vicces. Hello? Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. nem vicces. Köszönöm szépen. Hello. Hello nem vicces. Köszönöm szépen. Halló Jó reggelt nem vicces abszolút. Köszönöm szépen. Hello. Jó reggelt nem vicces. Köszönöm szépen. Hello. Jó reggelt nem vicces. Köszönöm szépen. Hello. Legel, nyom. Jó reggelt! Jó reggelt! Ez egyáltalán nem vicces. Köszönöm. Jó reggelt! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 15 telefonok befutott. Haló! Haló! Jó napot kívánok! Igen. Vicces vagy nem vicces? Uh, paródia. Aha. Köszönöm. Itt eddig nehezen sikerült gömbből kiszedni. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, nem vicces! a hát 17 telefon. Azért itt vannak, köszönöm szépen a szorgalomukat megnyogattam. És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. Jó reggelt lett. A vonalban a László, a miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Jó um, reggelt! Jó reggelt! Egy beszélgetésem vagyok túl, uh, megpróbálom visszaadni a lényegét. Van egy lángtéka nevezetű könyvesbolt, amely a vasárnapi nyitvatartás szabályai alapján nem tarthatna nyitva, Illetőleg olyan kulturális eseményeket tarthatnak vasárnap, illetve tarthatnak ott kulturális eseményeket, de mint könyvesból csak úgy működhetne egy nem állásfoglalás, de jogi vélemény szerint a minisztérium adta amikor csak is kizárólag annak az embernek a könyveit lehetne árulni, aki egyébként annak a kulturális eseménynek a fő szereplője. Ugyanakkor később e, született egy olyan szabály, e, mindig hozzátenem, hogy állítólag, hogy a vasárnapi nyitvatartást befolyásolja azt, hogy ez az üzlet hol van, mert hogy a világ örökség részén ez nem van, de mint kiderült, nem csak a világörökség részén nem van, hanem a világörökségnek van egy pufferzónája ami nem tudom, hogy mit jelent, és ez a puffer zóna, a lánktéka esetében, ha valamelyest előtted van a környék, de hát a fehérháztól ez nincs olyan nagyon messze, a világörökség részébe állítólag a budai nagyantal utcáig tart a világ, és a katona József utcáig tart a puffer zóna, ami egyébként nagyjából 65 méter, de annak is csak is kizárólag a lángtéka oldala, a másik oldala már nem. Te egy törvényhozó ember vagy, ott ülsz a parlamentben, áruld már el nekem, ha lehet, hogy ennek mi értelme van. Már most minek jár, most, nem? Most sok minden egyszerre, most az a kérdés, hogy minek, minek? Teljesen jó a kérdés. Azt kérdezem tőled... Most a vasárnapi zárvatartáson tegyük túl magunkat, mert az túl nagy falat. Azt kérdezem tőled, hogy miért kell különbséget tenni a nyitvatartást tekintetében, már majdnem úgy beszélt, mint egy politikus, mert tekintetében így ember nem beszél. De a vasárnapi nyitvatartás az miért függ attól... Az az, hogy nem van. Nem van, ez, ez így tökéletes. Tehát hogy a, a, a vasárnapi nyitvatartás az miért nem vonatkozik a világörökségi zónára? Köszönjük magunkat a vasárnap nyitva az elvatartás kérdésén, mert az élenkel foglalkoztatja közéleménk, hogy annak a jelentős részét, Ráadásul az, amit föltesz el kérdésként a világülöksége kapcsolatosan, az a kormányzatban is, mint feladat hozzám tartozik, tehát a mi, mi és öröksédeni feladatoknak a részét képezzi a világülökségi helyszínek kezelésével kapcsolatos állami feladatok ellátása, és az ami a mi ámhagyaróknak a... A munkája. Rá, én, én egyébként még ennél is nehezebb helyzetben vagyok, mert ugye a Verencei tópartja és Buda, Budapest között érem az életemet, és a Verencei tópartja idegenforgal, a kiemelt térség, és, és egy olyan javaslat is megfogalmazódott, amit nem értek egyet, hogy a négy nagy turisztikai hozzá képviselő tóparkján vasárnap is itt az üzletek, én itt, itt is azt mondanám, hogy... Pedig ezek nem a világörökség részei, hanem az idegenforgalom kiemelt területei. Igen, igen, igen. És az idegenforgalomnak Magyarországon négy kiemelt területe van? Nem, nem, most kifejezetten a négy tóról van szó. Ja, négy tóról van szó. Mi? Akkor várják, akkor gondolkodom, hogy melyik lett az a négy tó. Az a Velencei tó, a Balaton, a Fertőtó, és mi a negyedik? A bánkító, vagy melyik? Tiszat, Tiszató? Oh. Mm. Igen. Oh. Ez a négy nagy, négy nagy tó, hát ugye... Ezt kitalálta ki? Mondjuk, hogy ez egy részben a Unió jövő kezdeni <gül> a gazdasági kamarától, a piaci szereplőktől, de ez egy nagy előzött kérdés, és én ezt nem is támogatom. De ez egy törvényjavaslat, vagy ez micsoda? Nem egy előtt, szakmai javaslat, a szakmai koncepció. Uh, szakmai koncepció fogalmazódnak meg, ugye még nem vezettük be a vasárnapi zárvatartást. Már itt van a nyakunkon. Itt van a nyakunkon, így ahogy mondod, de még itt lehetnek csiszolások, finomítások, jogértelmezési kérdések. Számtalan, ahogyan kell az előbb éreztél, egy képes voltos példát így számtalan önkormányzattól, jegyzőtől, gazdasági szereplőtől érkezik kérdés a, a gazdasági minisztérium működikes átmitkásságához, hogy mit hogyan kell értelmezni, de ez minden egyes új így van egyébként, mert nincsen, nincsen ez a semmi gond, és, és nyilván vannak viták, vannak belső viták, és nálunk van olyan fakciótal képviselő, aki úgy gondolja, hogy jó lenne, hogyha a nagy turisztikai destinációban lenne egy ilyen felmentés, én pedig azt mondom... Mármint, hogy a nagy turisztikai destinációban a négy tónál, mert akkor még hátra vannak a nemzeti parkok. Nem, nem, nem, most a jó, de a nemzeti parkok azok miért vannak hátrányos helyzetben? Nincsenek hátrányos helyzetben a helyzetben. Hát akkor a nemzeti parkoknál mi nem lehet ugyanezt bevezetni, és hogy azt kérdezett tőle, hogy én most viccelek-e veled, akkor persze azt mondom, hogy viccelek veled. Mi a különbség? De... Én egy nemzeti park vagyok, akkor miért vagyok hátrányosan megkülönböztetve a tavakhoz képest? Itt sem mondtuk, hogy be vagy, jó, hát fel fog bújtani valamelyik nemzeti parkot, hogy csatlakozzon a tavakhoz. A másodszor is mindegyik tónak a partján van nemzeti parkát, még csak azt sem hogy egy háborús a Fertőharassági Nemzeti Park, a Fertő vidéke, mint kiemelt kultultály, a UNESCO-védettségű, tehát az is világörökségi helyszín is részben, a Vencei Tópartján szintén van Nemzeti Park, ugye ott van az egész bűnési Fertő és környéke, ami ilyen védettséget élvez. A Balaton környékén több Nemzeti Park terület is van, a, a Tiszatónál is, tehát itt én azért nem nem nem, nem nem mondanám azt, hogy itt hátrányos helyzet van, de ráos, olyan dolog ja, de a tekintetben hátrányos helyzetben van, hogy ott még egy ilyen javaslat nem született. Most, ami a négy kiemelt tót illeti, itt, vagy pontosabban mondva tavat, mert a tót az egész mást jelent, ezt a négy kiemelt tavat illetően ki fogja eldönteni, hogy ez a négy kiemelt tú és annak partja a döglött békáktól függetlenül milyen megítélés alá fog majd esni államtitkár úr. Ah, minden, minden. Hát persze még ott tartunk, hogy ez a javaslat még nem születettnek, tehát meg kell várni, amíg megszületik. Most egy, egy konferenciális tettem csak föl neked, hogy láss, hogy sok-sok hasonló kérdés fogalmazódik meg. Nekem személyesen az a véleményem, még egyszer mondom, hogyha már eldöntöttük a vasárnapi zárvatartás dolgát, és azt mondtuk, hogy a üzletek legyenek zárva, akkor nem kezdjünk el kivételeket gyártani. Ráadásul belentszító partján éve polgárként azt mondom, hogy jó is az, hogy végre akkor újra fel tud éredni az agárdi, a grárdonyi és a verencei termelői piac, ami korábban is működött, és akkor a turisták ott az zöldséget vásárolni, meg a tulajdonosok, tehát hála jó Istennek, akkor az az eredeti cél, ami emlőjött a hiszen nem csak egy társadalmi politikai cél húzódik meg a vasárnapi zárvatartás mögött, hanem egy gazdaságpolitikai cél is. Ez a gazdaságpolitikai cél, én a helyi termelő el tudja adni a helyben megtemelt almáját, szőlőjét, gyümölfét, zöldségét és a többi, vagy a, vagy a, a húsáróját, mert van ilyen egyébként, most is vannak ilyen piacok, csak sokkal erősebb tud lenni. Nem hiszem el, hogy a több mint 2000 nézletnyételes velenci nagy bevásárlóközpontban nem akarom a nevét mondani annak az áruháznak, vagy a 70-es melletti nagyvásárló központotba kell, hogy mindig elkültsük a pénzünket. Mest Én ezt tudomásul veszem államtitkár úr, de az erről a kérdés elől nem fogsz tudni elmenekülni, hogy miért a megítélése az üzleteknek a világörökség területén. Különös hogy a világörökség mint olyan hozzá tartozik. Azért, mert a világörökségi területek azok olyan, hogy először is a világörökségi területeken, Nincsenek, a legtöbb helyen nincsenek olyan nagy üzletek, amelyek érintettek ennének. Itt, amire te az előbb mutatál, ez, ez a Dunapart, ugye a, a, a Dunaparti panoráma az egész védműrendszerrel, gázrendszerrel, rockparti részekkel, a kettes alatti gyönyörű szép részekkel, hajóállomás. Jó, de a kiskereskedelmi egységek is csak akkor tarthatnak nyitva, hogyha bonyolult módon valami rokon van benne. Nem bonyol, hogy a van nem hanem az a dolognak a lényege, eh? hogy családi tulajdonos üzemetet. Jó, azt egyébként el látod, hogy majd jön egy ellenőr, és az valahogyan ellenőrizni fogja, hogy aki bent van az a tulajdonosnak rokona? mert például most is, hogyha én végig megyek a merengszerítő partján, akkor az összes fagyizóról, kisbordról, pékvédőről tudom, hogy ki és tudom, hogy aki ott dolgozik, mert ismerem. Jó, de ez a szokások, de lesznek majd olyan ellenőrök, akik nem ismerik, hogy abban az üzletben egyébként ki a tulajdonos, és arra nincs ez ráírva. Nyugodj meg, hogy a hatóság a a járáshivatalban dolgozó évadalokat uh, pontosan tudják. Én megnyugszom, de ha tetszik, akkor inkább nyugtalan vagyok, de, de jó, azért vagy nyugtalan, mert, e, mert ezt vizsgán valószínűleg, ha te lennél a tanár, tőlem nem fogadnád el, de mondjuk azt, hogy ezentúl ránézésre mindenki meg fogja tudni mondani, hogy olyan tulajdonos no. vagy rokol jellegű. De. Áruld el nekem, hogyha egyébként... Állj, állj, de állj. Nem, hogy Ez, ez előrizhető. Nyilván, nem nem bebeszélni fognak a nem, nem tudom én, a simet, simegi boltokban Jó, de tételezzük fel Én árulok a lángtékában Én ott vagyok, te vagy egy ellenőr Bejösszod, és azt mondjad, igazoljad magad Odaadom az összes papíromat És te azt kérdezed tőlem, hogy hogyan tudom igazolni, hogy a tulajdonoshoz rokori szálak fűznek, amire azt mondom Nem tudom, erre te mit lépsz? Tudod, igazolni hát, Akkor ebben az esetben Tartasz, de, mondom, de milyen papírt kéne nálam tartani az ügyben, hogy én rokon vagyok? Mert az egyébként, hogy munkaviszonyban állok, arról lehet, hogy van egy szerződésem, de hogy rokon vagyok, arról nincs papírom, egy családfa legyen nálam. Vagy mi a frászkunyó? Nem is rosszötlen. <gül> de, de a családfát meg valakinek hitelesíteni kell, mert családfát csak úgy üptre rajzolhat bárki. Jó, de ne komolytanak, hogy ne. Mert mert ez egyébként a jogalkalmazásnak, illetve az elnézésnek egy olyan része már, ami nyilván a részletszabályok kidolgozásához tartozik. Jó, de állítólag az ördög a részletekben van elbújva? Persze, igen, de a parlament törvényeket hoz, generális szabályokat alkot, aztán a kormány, meg a különféle végrehajtó szervek azok ezeknek a részlet szabályét ideolgozzák és egyébként utána már még a hivatalok mint az adóhatóság azok állásfoglalásokban teszik közé, közé hogy miképpen értelmezik és alkalmazik hát én várom azt az állásfoglalást amely kimondja azt, hogy az ott lévő eladó hogyan igazolja a rokani fokozatát arra kíváncsi vagyok szerintem most tényleg Rendben van, ezen, jó, rendben van, nem rugózom tovább. Azt kérdezem tőled, rendben van, tudomásul vettem, oké, okay, jó. Mi az, hogy a világörökség pufferzónája? Stoznácsit értek? Ez az egész világon működő dolog. A, ugye a világörökség helyszíné egy nagyon-nagyon monogó eljárás során terjesztenek fel az államok, arra még egyébként nem válaszolta, hogy a világörökség az miért kivétel a nyitvatartást ügyében? Jó, de most erre a kérdésre, se hogy hogy a választ. Befogtam a számot. Tudom, hogy ne fedressít, de hadd mondjam, végig a választ. Tehát a lényeg az, hogy egy nagyon bonyolult eljárás során az UNESCO-hoz terjeszti föl minden egyes ország, illetve az országunknak a kormánya a védendő helyszíneket, és azért, azért, hogy a a szigorúan vett, vagy védett, világörökségi helyszínnek a környezetei is túl nagy beavatkozáson ne tudjon átesni, ezért van egy ilyen puffázó nagy. Nagyjából azt tudok neked mondani, hogy a magyar szabályozásba párhozat mondjak, de ez olyan, mint amikor van egy mi emlék, és van egy mi emlékik környezet. Mert nem elég pusztács, csak... hogy... 1, 2, 3, 1, 5, 6, 7... A településhez van egy hírőszép kastély, és mikor a kastély egy kicsit elken van, mert közben szélytosztották a környezetelkeket, és hogy néznek, hogyha a kastély köré, mint hogy a óbudán megtették egyébként az óbudai dicsi a templom köré, odaépítenének tízemletes paneleket, és a, tehát nem lenne tekintettel a milyen méki környezetre, Egyébként a mi emléket nagyon nyomorítanák ezek az épületek. Oké, ezt is tudomástól veszem, de azt kérdezem tőled, hogy a puffer zóna, mint olyan, az egy strikt fogalom, vagy az minek a függvénye? Mert most például a lángtéka kapcsán azt hangzott el, hogy a világörökség az a Budai Nagyantal utcáig tart, a következő párhuzamos utca az a Katona József utca, a kettő közti távolságot én nem értem le, de hogy az tudja, hogy nincs száz méter, az egészen biztos. Annak mi értelme van, hogy, vagy annak valami logikát keresek-e, hogy ez egy utcára terjed ki, vagy többre? Ez, ez, ez pontosan a térképen körül van, mindenhol határozott. De ki húzza meg a határt? Ja, hát, a, milyen még szakemberek. De fél, mi alapján? Kor, szak, hát, ez a munkájuk, ez a szakmájuk, milyen mégis mérnek, hogy fölmének azon a minden, megnézik, hogy mi az, amit védendőek, mi, ami, mi az, ami nem. Nyilvánvalóan megnézik az, Oké, okay, rendben van a pufferzónában, miért lehet nyitva tartani? Puffer tartani? Igen. Nem tudom pontosan, hogy ez a, ez a, ez a gazdaságileg ez mér indokolt. Én is utára fogok nézni, hogy pontosan ez hogyan van. Jó, én nem azt akarom, hogy a Puffer ne lehessen nyilván tartani, de elemi módon kíváncsi vagyok, és próbálom megérteni a világot. Nem könnyű, de nagyon igyekszem. Na, hát azért azt is látszik az ebből a kérdésből, hogy rendkívül valamit úgy szabályozni, hogy az, az mindig, mindig tökéletes legyen, és mindig, mindig pontosan ne akárálható legyen. Hát azért Neked ebben teljesen igazad van, miközben az emberben az is felmerül, mint kérdés, hogy vajon muszáj volt -e ezt így szabályozni, de ez már eldöntötett, úgyhogy én csak a körvemetre szelgetem. Járásul a próbálnak próbálja az evést, látni azt, hogy, hogy működik, ez nem kell neki korrekciót korre alkalmaz. Rendben van, ez a vasárnapi zárva tartás is csak ezek szint bekerült a próba üzem kategóriájába. Természetesen sem fog kerülni. a valamiért azt várják az emberek a politikusoktól meg a gyöntéshozoktól, hogy végleges szabályokat alkossanak. Ez olyan, olyan, mintha valami jogszabályt megalkottunk, és akkor talán a vége van is és működik, és a nem kell hozzányúlni. Tehát ez nem így van. Hát változik az élet, változnak a feltételek, új kihívások jelenkeznek. A jogalkotás hol az életet követi, hol az életet megelőzi. Ez, ez, egy, ez, ez oké, rendben van, de a törvényeknek ugye az attól törvény, hogy van neki szankciója, már pedig a szankciónak nem mindig volt eddig próbaüzeme. Most volt egy olyan kormányrendelet, illetve miniszteri rendelet, aminek volt próbaüzeme. Az a kérdésem, államtitkár úr, hogy ezek szerint a vasárnapi zárvatartás megszegésének is lesz egy próbaüzeme, amikor a hatóság egyébként nem büntet, mert erről még eddig nem hallottam. Először is a is pontosan tudott, hogy nagyon sokan törvény van, aminek nincs szankció. A törvény az nem mindig csak azzal jár, hogy, hogy a belentartás esetén valamiféle szankció tudásítunk, és vannak a szimbolikus érdeki jó szabályok, amely aztán lehetetlen is uh, szankciót kitalálni, vagy, ne vagy nem lehet egyszerűen olyan szankciót megfogalmazni, amely, amely egyébként behajtható az állampolgárokon. A, a legszebb például erre a nemzetközszakartásról uh, szóló törvény, Egyenesen ez az összekapcsolás menekült tanulságtételével, nem is tudom pontosan, mi volt a neve, egy nagyon szép, szimbolikus jogszabály, ott útszankció, az kimond valami, törvény szintre emel valami olyan szimbolikus, érzelmileg is fontos dolgot, a, a magyarság, a Kárpát-Berenceinek azon túli magyarság összetartozás tudatát. De, a, a, amit nem lehet, nem lehet szankcionálni, nem lehet azt mondani, hogy Hát már csak azért lehet szankcionálni, amiért az emberben az is felvetődik, hogy érdemes -e törvény törvényerőre emelni, de ezen már túl vagyunk. Szerintem érdemes, az egy nagyon, nagyon szép és nagyon fontos jogszabály, ami kimondja azt, még egyszerűen törvényi szinten, tehát a legmagasabb szinten, a, a, az alkotmány, az alattörvény utáni legmagasabb szinten, hogy, hogy, hogy mi magyarok összetartozunk, egymáshoz számítunk, és hogy egy Jelenlegi... De mennyivel több a mi összetartozásunk, ha ezt törvény mondja ki, mint ha nem mondja ki törvény? Hát, uh, annyiban több, hogy felhívja a figyelmet, felhívja a figyelmet erre a kérdésre. Szerinte tíz emberből hány tudja az, hogy van olyan, hogy összetartozási törvény? És ott ugye nagyon nagy visszangja volt ennek a jogszabálynak, ugye, mert, toros átéken, a nemzeti összetartás megint tanulságtételről szóló törvénynek. Ez egy rövid, szimbolikus törvény, mert ennek nagyon komoly visszangja volt. És ez Várásul nem csak itt volt visszangja, hanem a határon túl a magyarasság körében. Mi kimondtuk azt, hogy összetartozunk, tartozunk, hogy egyivé tartozunk. És nyilván, itt visszatérve a szankciók kérdésére, egy ilyen szituációban, nem lehet azt mondani, hogy te egyébként magyar állampolgár vagy, és nem kell mondom, hogy, hanem így sem mondom. Tehát, valaki magyar állampolgár, de egyébként számára ez nem fontos, annyira nem, nem központi kérdés számára a nemzeti identitás hogy a magyarsághoz való tartozás tudata, ezt nem, nem lehet, nem kell, nem szabad szankcionálni. Én számomra mondjuk szankcionálni. Én ezt értem, de most hirtelen eltértünk attól a témától, mert szerint a vasárnapi tartás, ha valaki megszegi, akkor azt meg fogja büntetni próbavüzemben is. A Képes hogy a múlt héten a, a, a csomagok útjáinkban beszélgettünk, nagyon komolyan veszed a, a figurát. Valószínűleg ennek az az oka, hogy nem te vagy az első megszólaló, ugye az fél nyolc kor szokott lenni, ma fél kor beszélgettünk és volt előtted egy beszélgetés, amely felkavart. Figyelj, én azért szeretek beszélgetni kormánypárti politikusokkal, mert próbálom megérteni azt az életet, amely kialakul körülöttünk, amivel kapcsolatban a hallgatóim meglehetősen defenzívában vannak, és az, hogy egyébként nincsenek, de az, hogy egyébként léteznek, azt az elmúlt pillanatokban tudtam meg, mert. Ha az ember belugatja a horgot a Balatonba vagy a Velencei-tóba, és nem kapnak a halak, akkor akár arra a következtetésre is juthat, hogy a Velencei-tóban nincsenek halak. Ennek ugyan kevés a valószínűsége, de gondolhatja. Az elmúlt időben az én hallgatóim passzívak, ezért azt is feltételezhetem, hogy megszűntek lenni. Ám a réde évával folytatott beszélgetés után, amikor feltettem azt a kérdést, hogy valamit hallottak vicces vagy nem vicces, akkor két perc alatt sikerült közel húsz embernek telefonálni, ami a fejfejön legjobb formáját hozta. Magyarul nem arról van szó, hogy az emberek Elhagytak engem, hanem arról szól, hogy defenzívába vonultak, és ennek a defenzívának én azt tapasztaltam, az egyik oka az, hogy nem találják a helyüket a kialakult világban, próbálják keresni a helyüket a világban, ezt nem hangosan keresik, különös tekintettel, hogy nálam viszonylag könnyű házhoz jönni a pofonért, és ennek következtében inkább hallgatnak, mint beszélnek, de itt vannak. Tehát én azért hallgatlak téged, mert próbálom megérteni ezt a rendszert, és kérdezem tőled, hogy a vasárnapi zárvatartásnak a megszegése. Az szankciót von maga után feltételezhetően. Igen, csak én sok e, sokkal folytosanra tartom azt, hogy, hogy e, olyan morális viszonylatot teremtsünk, amivel a magyar társadalom minden nagyobb része akar jogkövető lenni. Teljesen igazad van, de a morális viszonyokat csak részint lehet jogszabályokkal létrehozni. Igen, csak most mondok neked egy példát, hogy, hogy a logikát, vagy a gondolkodást értsed mögötte. Itt voltunk a a cigarettázással kapcsolatos jogszabály bevezetésével, nevezetesen az éttermekből, intézményekből, közintézményekből és a többiből való a cigarettázásnak a kízésével. Ez, ez nem volt egy egyszerű dolog. Annak idején a parlamenti frakcióban, a, a frakciós vitában én is felemás álláspontot képviseltem, főleg azért, mert az a életem nagy részét művészek között töltöttem el, és ott találtam kívül de mindenki dohányzott. És és bizonytalan voltam a tekintetben, hogy ez, ez egyébként megoldható, és hogy mennyiben tekinthető szabadságjogainak a dohányzás, mennyiben tekinthető mások szabadságjogainak a megsértésének az, hogy nem dohányosok mellett dohányoznak, és mennyiben az egészségügyi problémán túl, mennyiben kulturális kérdés a dohányzás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A, a, a, a dohányzás, tehát mondjuk egy pipa kiárítás, az egy mózomba, az egy, búzomb, az egy, az egy úgy, nagyon izgó. Jó, még miatt megpróbálál elszaladni előlem, arról beszéltél, hogy a morális, uh, tehát hogy, uh, hogy jogszabályok és a morális helyzet. Arra kérlek téged... Hát fejezem be ezt a gondolatot, mert azt akarom az egészből kihozni, hogy, hogy végül is miközben egyébként szigorú szankciók vannak a nevdohányzó védelmény szolgáló törvény megsértése esetén, a ennél sokkal fontosabb az, hogy néhány év alatt, gyakorlatilag két év alatt a magyar társadalom nemcsak, hogy a megszokta ezt az eredetileg erősen bírált, sok szempontból és sok oldalról támadott jogszabálymódosítást, hanem ma három éve vagy most már négy évvel az dolog bevezetés után ott tartunk, és erre próbáltam utalni a vasárnapi zárvatartás, ittfartartás kérdésénél is, hogy ott tartunk, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen, ha valaki vissza akarná vezetni azt, hogy úgy lehessen dohányozni, mint 2015 lehetett dohányozni eh, éttermekben, vendéglátaiparhelyiségekben, közintézményekben és a többi, eh, az sokkal nagyobb felháborodást váltana ki. Tehát a jogkövető magatartás eh, és az egész jogszabályon megalkotott cél, és a kulturális mintává, követendő mintává is értéké vált. És én a vasárnapi zárvatartásnál is ezt, ezt vélemezem, hogy ugye most nagyon sok a kérdés bennünk, és sokan támadják, de ne, nem fog eltelni két év, és az emberek nem csak, hogy meg fogják, szó, de meg fogják szeretni, ahogy azt Ausztriában is szeretik az emberek, és a vasárnapot másra fordítják, mint, mint, mint, mint vásárlásra. Figyelj, én a nyitvatartást szeretem, ezért a zárvatartást utálom, hogy hozzávaló érzelmi viszonyom nem jellemző, de e, én másfelé akartam menni a beszélgetést, csak gépről vagyok irányítva, mert a hangmérnököm egyetemen van, és ilyenkor a hírek azok pontosan vannak, tehát nem álmódom. Húzná az időt, így akarok kérdezni a jövő héten leszünk-e? Igen. A másik pedig, hogy akkor házi feladatnak osztod fel, mert nem lesz egész szerre rá idő válaszolni. Ilyen sem tapasztalható más műsorokban. A kormány elengedte a politikai keretszeg dogmáját kapcsolom ezt a morális helyzethez. Folytatta Orbán Viktor pénteken, múlt hét pénteken, aki szerint a magyar ember természetének fogva politikailag inkorek. Vagyis még nem tette el a Józan eszét, nem a Duma érdekli, hanem a tények, eredményeket akar, nem elméleteket, munkát akar és olcsó rezit. Ezzel kezdenénk egy hét múlva itt a 99.5-ön, ha nem ez volt az utolsó műsor, miközben kísérleti volt, próba, üzen, véletlen, gépháza és egyebek. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Önök elsimolásztót hallották. van még 2 perc 35 másodperc, hogy hozzáfűzenek bármit, ami meggyőz engem arról, hogy 9 óra után itt maradjak. Megmondom őszintén, egy kisebb küldarab leesett a szívemről, szóval ez alatt a két perc alatt befutó közel 20 telefon, ez azt bizonyította, hogy itt vannak. Eddig sem voltam bizonytalan, de azért voltak rossz pillanataim, bevallom őszintén. Most pedig tudomásul veszem, hogy ez egy olyan periódus a kejfejancsinak, amikor inkább hallgatnak, eddig is ezt éreztem, csak nem voltam benne biztos, hogy itt vannak. Most köszönöm ezt a jelenléti évet. Jó reggelt! Jó reggelt, Pia. itt vagyunk. Szavazhatunk, hogy szavazni most nincs miről. De ez a másik véglet, hogy mindig szavazni akarnak. Egy telefon még belefér. Ha nem mutatnak érdeklődést irántam, akkor könnyen lehetséges, hogy 9 óra után már csak gépről szól a zene, és nem lesz szöveg sem. Este fél nyolckor mindazokkal találkozom, akik eljönnek a nagyon messziről jött emberre, az Aquarium Klub Voltbárjába, ahol Bakás Tibor Settenkedővel és Filipov Gáborral együtt rendelek, este fél nyolctól a belépés díjtalan. Egy percet van. Jó reggelt. Uh, ugye most külföldön hallgattam ezt a beszélgetést, és szerintem, szerintem több ciki kormánypálti politikusnak lenni. Tehát komolyan mondom, meg tisztségviselőnek is. Tehát, uh, Mennyiben van jelentősége annak, hogy most külföldön, vagy nevezetesen valószínűleg Barcelonában? Hát uh, van, egy ilyen, van ennek mindig egy érzelmi hatása, mert... Uh, mert egy különleges környezet főleg, főleg balszerolna tehát ilyenkor uh, fel erősödnek a kontrasztok a... és mennyiben így. érezted most úgy hogy cikipol uh, uh, kormánypárti politikusnak lenni hát nagyon ezért hívtad de mi, mit éreztél? van 25 másodpercod ha, az, az, azt éreztem hogy a vállalhatatlan próbálja észérvekkel uh, eladni és ezek az észérvek csak számára léteznek tehát... nem sikerült neki? rohadtul nem sikerült neki. Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János